ودزمه بعضهم قائلا بأن معنى بأن معنى الإسلام عندهم الإلعان الباطلية بدليل أفمن يعني بدليل قوله تعالى أفمن Ya rah Allah, fajarul Islam. asalnya ketika belajar, masa ala iman dan Islam tu kiralah rubik mari dua aliran. Satu aliran di al ajar. Ah, aliran jamhurul asyairah Mereka itu dia kata iman dan islam itu mutaghayyiran mafhumat wa ma fadqa ai jadi dia kata iman dan islam itu berlainan amak ah, lagi pula afra dia tu berlainan Semuanya berlaziman pada syara. Ah, ha, pada maknu iman dengan maknu islam lain-lain. Haa, juga dengan makna fadab dia pun lain. Haa, tu juhur asyamirah kata. Haa, walaupun berlaziman iman dan islam tu pada syara. Tu pun dengan silik di tepat. Kemudian daripada satu jihad yang dikiruk. A ha, jumhur acar. Kemudian jumhur naturiyah. Aa ha, dan muhakkiqu daripada asar. Dia jelas kata ikhtihad bimakhumain hima. Aa ha, dan Islam tu satu saja dua pengertiannya tu. Aa ha, tu. Jadi nampaklah di situ wadhahiruhu an al-hilatu haqiqiyun. Dan Zohi-nya, Zohi ma'zukirah itu itu adalah filah yang menat Mana filah sungguh Haknu no kata bersuatu Hak-hak jemhur asya' mirah kata lain ha, Makna iman dan islam itu Hak-hak jemhur ma'zuridiyah kata bersuatu ha, Mabhum bagi bagi iman dan islam satu je jadi lain, silap berkilah dua itu, silap hakiki, silap tunggu. Wal-tazamahu, hati itu jadi lebih titik lah. Wal-tazamahu ba'duhum. Dan, mengatakan lazim akannya, maknanya boleh kata ikhiza itu mengaku akannya akan kata, Annal hilaf hakiki, keadaan hilaf hakiki, oleh tengah-tengah mereka itu ulamak kata ya. Hal keadaan Ba'adun itu berkata. Di anna makna Islam islami indahum. Bahawa makna islam di sisi mereka itu. Ialah al-hil'an al-batini yu. Aa ha, iyalah kena keimanan mengaku ya baqa baddeh. Aa tu. Aa ha, apa dia tu? Ba'dhuhu kata makna Islam di sisi mereka itu di sisi جمهور naturi dia kata mafhum satu jalan dengan iman. Kalau itu makna Islam kena taqiyyan ba'sinzi. Kena ke mengaku hak ya bahasa batin hati. Dari satu makna je. Ah, bedali ni, ni Kata makna Islam tu izan tumbek bukmanah, bedali ni. Adakah penyeluk masuk, khabar tak ada masuk? Sebaliknya, wazali bermula dengan macam itu. Kata anda makna Islam kena ke al-izan batin, dengan dalinya, dengan dalih firman Allah Taala. Atman syara Allah Qadrahu lil Islam maka adakah mereka yang telah buka oleh Allah akadadon bukau lil Islam atau nampak kata Islam tu izan bapin karena tuhaja kata dia buka akadadon orang bagi Islam tu kata dah Islam tu banyak dalatu. Haa, makna kata Islam tu mengakubah ni Dengan Zohi ayat ni kata Allah buka dadanya bagi Islam Haa, buka-buka kata buka mulut Untuk mutiak tak, buka dada Dada maksud itu nyaki ya Dia panggil apa dia Islam, mahal dada Murahnya barang yang ada di dalam dada Yang ni hati datuk di Haa, lepas tu Dengan Zohi ayat ni nampak kebalik kau kata Iman dan Islam tu satu maha Iman ialah Apa nama tertik pada hati. Islam tu Islam babin mengaku hak pastu pada batin satu makno saja. Ah jadi balik membatu hoon mengaku ah mana nyatakanlah kau. Jadi itu walau waluna dan kuah yang pertama yang ni, jumhur Asia merah. Orang yang lain tadi. Woh, ha, ya yang kamu, yang jumhur saja nyeroh, yang mengatakan mutazaliran yuma dan islam lain makna tu, yudi bu ha, Menjawab mereka itu, ha, menjawab mereka itu daripada ayat kan dari perdalisan tu. Jawab dengan katakan di anil mana dengan bawa tu maknul, ayat makna kau dihitah al-masuk makna perman Allah afanan syarah Allahu sadrahu liqabul makna gini afanan syarah Allahu sadrahu liqabul ikhlas jadi tak tebedi aa tebedi mudah tu Masa adakah mereka yang telah buka oleh Allah? Ajar dada buka untuk menerima islam. Ha, Bukan buka, buka bagi islam tak. Buka bagi terima islam. Hati itu mahu mahu kepada islam. Mulut mengaku selalu. Ha, jadi islam juga habuan mengaku lidah. Juga mengaku di lidah. islam. Ayat kata buka dada bagi Islam Buka dada bagi terima Islam Maka terima ni mari di hati Haa oh, okay, Jadi orang jawab lah tu mana ayat tu bukan dari kata Islam tu bahagian Islam tu zahiri ah, Ya Ayat Zohir kata Ayat tu makna bagi terima Islam Wa inka nadia'ul hazfi Allah asli dan jika adalah dakwah azah itu menyalahi asa atau nubah ha, asah hazah juga apa manca rahul subdrahul maka zuhi dosa ah, adakah mereka yang telah buka Allah aja dado bagi Islam tak ada kedepok tuhah atau asah bila dikata jala hazah membok kedungnya liqabul islam depangnya menyalahi aqal walaupun ijti'al halthith ila al aqli pun ah tu dia ah dijawab begitu baik wa ala dan di atas ini fa dalilun alayhima ah wa amalu Kamalul lahumah Ini kita nak mengarik atas mana ni Wa'ala haza Dan di atas ini Maka bermula bertutur Itu ialah dalil Yang menunjuk atas kedua ni Aa, Atas iman dan ikhla Jadi maknanya atas ini Atas apa namanya Atas ini kau Ah ha, ada ini ca' ha, Ah qul ya ma qul man tazamahu ba'duhumi ma di sisi mereka itu mana iza'an bab iman katik qalbi ah kia kia ma pung kartu saja kada tibila maupun satu paham mengucap tu gapak ah ha, wa ala az fa nubbu ai ai Maka mengucap dengan dua perumah syadah itu sebagai dalilun alaihima. Mengucap tu dalil yang menunjuk atas kedua, atas iman dan ikhlas. Buka ikhlas itu di mengucap. Dalil atas iman dan ikhlas. Haa, juga tu. Patu tu amal itu. Awal amalu maya puasa tu. Kamalun lahumah itu kesempurnaan bagi keduanya iman dan Islam. Ah ha, mengucap tudahni Atau ada iman dan Islam semaya kota tu itu kesempurnaan bagi iman dan Islam. Bermaknanya kalau tak ada amalan mana iman dan Islam tak sempurna. Ah hatunggua macam dan kalau tak ada mengucap tak ada dalil yang nunjuk. Ah ha, atas kata ada iman dan Islam. Ah ha, ada ponung kaum dia kata menghujat tu lah. Ah ha, itu, kiman hmm, dahlah si. Ah ha, ha, dia kata gitu Wa ba'duhum dan senoh-senoh mereka itu ularnya dalam ja tilafa. Menjadi ia ba'duhum Acah silah Aibaynal mazhabay Silah antara dua aliran Silah tu silah Lapziyan Buka silah hafis ha, Itu-itu pula ha, Kau tak min Dia kata silah sungguh Silah ha, sungguh Ini ha, kata berlainan Kedua makna iman Islam ha, Kata bersuatu Silah ha, sungguh ada pula seorang ulama kata uh, menjadi ia akhbar okay, itu filah lakuan dia baca lapa saja bukti hakiki sekali. Ah ha, bukti filah hakiki filah masa lapa. Ia panggil lah ada dua kata, pelisih kio kio. Ha, Nih panggil pelisih kio kio. Ha, ada balah apa tu, ada balah kio kio, ada balah kio kio. Ya, ke okay, balah tungguk. Ah, tu dia tu, tu beza Dia panggil kata silah hakiki Silah lapdi tu lah tu Kalau kata balah Oh balah sungguh, oh, bala sungguh. Ah, ni Haa balah sungguh Haa ada Bukan balah sungguh Balah dia tiah Haa Dia panggilah lapdi Mana dia kelisih dari segi lapar ya, Bahasa lapar tu selisih Nak kata berlain ni Nak kata telur Ah, tu atuh, Pada lapar tu Ah, Nampak pada Zuhir tu Berkelisih Ah, nah tapi lisis apa ya lisis mana? Benarnya tak lisis Sebab itu baca kata Bagi kia lagi mana? Dia kia dia kibaril maal. Ah, bila diilik pada kia tempat kembali dia kibaril maal. Antinya diilik dan antinya dia kibar dan maal tempat kembali. Oh kau yang kamu kata belas tu tu dia kira mana? Ma'al dia Tempat bawa dia itu ke ha, Tempat bawa dia itu ke mana Itu ha, ma'al Asalkan ala ya'ulun makna Raja'ah Yerja'u Ma'ya'ulu ilai Barang yang kembali kepadanya Barang yang membawa kepadanya Ma'al ha, Tempat kembali dia Tempat bawa itu ke mana Haa itu Dua-dua tu tu Sama saja Nampak terkata Tak ada kilat tunggu Haa Apa jalan dia lagi ke mana fahamala maka tanggung ia akak kala ja'al al-qilah ulabdi fahamal qaul maka tanggung ia akan kaum khoiem mengatakan titik di hadimah mafhumai kaum kho dia kata bertua waktu dua pengertian iman dan Islam tu ama la ala, ala makna tanggung ada makna annakullama nithafafadi bi ahadi bimah nah, atanggu ada makna bahwa setiap orang ia orang yang bersifat ia dengan salah satu daripada keduanya iman dan islam siapa ia orang yang bersifat dengan iman fa huwa mustafikum bil akhir mato yaitu man kulluma bersifat ia dengan yang satu lagi ha, mana kalau itu bersifat ia dengan iman, ia juga bersifat dengan yang satu lagi dengan Islam. Demikian kalau dia itu bersifat dengan Islam, mana dia itu orang Islam juga ia bersifat dengan iman, mana bila orang Islam juga orang Muslim jangan pada salah. Ha, ah, cuma ada disitu. Wa inta wajro ya ma'na? ...dan jika berlainan boleh suruh iman dan islam itu pada makna. Haa, makna. Apa kawan kata? Haa, makna lain-lain. Iman iaitu Tafdik Bahagatik. Islam iaitu Mekhara Lisan mengaku di lidah. Haa, itu makna lain-lain. Tapi tepat bawah. Ah ha, klik pada ma'al tu? Haa, klik pada kata mana? Bila mana orang yang bersifat dengan Islam pada taroh tak sok Islam saja tak ada iman. Ah, ha. bila orang tu yang beriman tak sok iman saja tak ada Islam. Ah, ha. abah tu kata kili pada tarohnya pula. Ia ia orang yang bersifat dengan salah satu daripada kedua iman dan Islam. Bersifat dengan Islam, maka juga dia tu bahwa muktabfum bilah harisar. Karena tak sok nak kata orang mukminnya tidak Islam asa nak kata muslim yang tidak ada iman. pada qiroa <coughs> ah pada qiroa pada qiroa lalu nah ha, jadi gitu hak kau kata lain bermakna pun begitu hak kau ya tu dan telah menanggung ia dan menanggung ia ia ba'duhu alqaula bitaghayyuri mafhumai imam Tanggung atas kaum yang mengatakan berlainan keduanya. Dua mafhum iman dan islam. Tanggung ke mana tu? Tanggung ala. Hamala ala. Ala annahumah tanggung atas bawasa keduanya iman dan islam. Itu. Mutaghajirani makna. Ah, Hak kata berlain ni. Kau hak kata lain. Lain maknu. Hak kau kata berdua tu. Berdua tu. Ah ha, pada nung pada sekarang ah ha, jadi dia dijemari selisih sungguh selisih lah pak ya. Wah ini dah mahalan dan jika berswastu keduanya iman dan Islam pada tepat ha, ah jadi tilik pada tepat satu je tilik kemana lain iman habu hati Islam habu zohi ah ha, tilik kemana tu lain ah ha, bila tilik ke tepatnya Ah ha, satu saja. Ah ha, hok kau yang kata, Hak kau yang kata satu tu, ah ha, hok kata satu mafhum tu, ah ha, tu atas makna kata tiap-tiap orang ia bersifat dengan salah satu, bersifat dengan satu lagi pada syarat. Ah ha, jadi baal al-amru, ha, maka kembalilah maka membawalah oleh pekerjaan itu Ila anna huma mutaghairani ma'nan wa afradan dan Nak ada alih lepas pada da' Jadi pekerjaan bila kita tanggung Hak ni tanggung situ Hak ni tanggung sini Enggak kira lagi Pekerjaan itu membawa kepada keduanya Kedua iman dan islam Mutaghairani ma'nan wa afradan Ha, Berlain-lainan keduanya Dari segi makna pengertian dan juga Dari segi uprah. Ha satu-satu dah satu-satu. Bit tafaqqin ai bainal mazhabain. Ha tadi ittifaq. Hak mazhab kata, ha hak mazhab kata bersatu, tu masa-masa tu mafhum pun. Ha klik pada surat. Ha juga pada makna. Mmm kalau itu faham anal iman ni, maka makno iman tu ialah atas di full ah yaitu membenah bahasa batin hati, wa afroduhu dan segala afro nya aparat iman tu atas di tu banyaklah banyaklah membenah seperti Kata di ha, ah seperti membenah oleh zaid atau satu satu perding. Watasdiqi amrin Membenah oleh umat Satu fardain Dua fardain lah Watasdiqi bakrin Tasdiq oleh bakar hati orang banyak apra Apa banyak lagi lah tu wah Wahakaza Begitulah seterusnya kita tarik je lah Nak katakan berapa juta milio ke Wa maknal islami dan makna islam tu al-qiyadu atau ha, kata lain mengaku ha, dia mengaku ha, dia ikut turuk zuhir tu ha, al-qiyadu wa afra duhu de afra islam inqiyadaton ha, segala ikutan segala pengakuan banyak seperti qiyadi zaidin seperti mengaku Zaid wang qiya di amrid wang qiya di bakri wa hakaza has juga ha tu makna no lain afraq lain-lain orang okay, lain-lain ah tengok zaid tak kala dia mengaku zaid tu orang Islam ada tsaddiq ah dia wa wa amma mahalluhuma dan ada pun tempat bagi keduanya al iman wal islam tepatnya apa waahidung je ya. ah ha, maka iaitu mahal tepat satu ya tengok zaidun juga ada tasdid ah ha, panggil zaidun mukmin zaidun tu ada inki ya ha, zaidun juga panggil muslim artinya islam duduk di zaid iman juga ada di zaid jadi mahalnya satu makna no lain ah ha, ha, tu je saya itu kalau gitu, fakullo mahalin li ahadih ma, maka tiap-tiap tempat bagi salah satu daripada kedua iman dan Islam, tempat bagi Islam juga mahallulil akhari, ha, tempat bagi yang satu lagi ha, zait saat ni. Tak kala dia ada tak sedaya ha, atom, tu tempat bagi bagi bagi iman. Ha, Kebar dia zait tu juga ada entia. Ha, zait tu juga tempat bagi ada Islam. Itu ha, dia. Wa bil aksi Dan dengan sebaliknya Apa sebaliknya? Ah, Haa Saat ni Kullu mahali li adima Juga mahalu lil a'kari Haa kata tu Habis Qauluhu Katanya Katanya Musanah Haa klik je ke mata ada lah Misalu Hazal Hajju Was Salatu atau ha, masuk mata lainlah. Bermula misal bagi ini ialah haji dan salat najis. Ya. Kemudian perkataan uh, musnah kita dalam mata misaluha zalhaju wal salatu yang muktar nah, Kata sarannya, halamim min tanzil juz al juziyyat al kulliyat waliza abbar bil mithal ini qauluhu ini daripada ba menempati juz'iyyah atas kulliyyah ah bendo bahasa juz' ah ha, menempati di atas bendo bahasa Kul ah ha, dia pakai kata Tan tanzilil juz'iyyat 'ala al kulliyyah al waliza dan kanon inilah Ah li wali za min bab tanzih ngakhir ni sabit ni telah ibarat ia musannah bil misal sebab tu dia kata misal hmm, menempati juz'iyat atah kulliyah ah sebab dia kata misal lu hadza Uh, sahabat tu lah dia ibarat dengan misal Allazi huwa misa misa Dia ya, kita maklumnya gapa misal Iyalah Juz'iyun yuzkaru li'idahil qa'idati ha, Ada setengah kata lain Juz'iyun yu'tabihi li'idahil qa'idati Dengan bentuk jamu ha, Ada setengah kata Juz'iyun yuzkaru li iḍāḥ al-mas'alahati ah ha, lebih kurang ibarat nak maksudnya satu perkara yang bahasa juzuk ah ha, di mesti supaya nak menerang kaidah ah ha, ataupun supaya nak menerang masalah tu mithal ha, dengan datanya misal oh kita faham dengan datanya kami misal faham kaidah faham ha, masalah ha, tu nak menerang ya? tu tu dia panggil mithal Ha, maka di sini dia nak misal bagi amal Tak kalau kata dulu Apa dia kal amal Mengucap dua kelimah syahadah tu syarat bagi iman Bani supaya amal juga syarat bagi iman Haa Kata tu bahkan syatrun bahkan juzuk Dan Islam tu ha, Naklah kau syarahkan dengan amal Haa Misalnya, misalnya ialah haji dan solat. Ah, ha, tu nak misal amal, nak misal amal. Kemudian wasmul isyarati dan bermula isim isyarat mana hazalah mater. Misalu hazal bermula misal bagi ini ini klik mana tu? Dia kata wasmul isyarati lafa hazal tu. A'idun alal amal ha, klik situ Misaluhaza'ai misalul amali Misal amal tu ialah Haj ha, dan salah Wa qatarakal musannifu Dan sungguhnya telah tinggal oleh musannah Tinggal mana tak sebut lah Musannah tinggal tak sebut Dia sebut hanya haj wa salah Sebut haji dan semaya ha, Apa nak ada Kaza'u ha, siyamu anu ada depeh ha, ah tengok dia kata maka mak, dan sungguhnya telah tinggal oleh musanneh ahadal arkanil khamsati aka salah satu daripada segala rukun yang lima hak musanneh kita sebut empat je di sini mana mithalu hadzal haju was salatu dua haji dan solat Duk depan tu kazaf siyamu fadri ha, kazaf siyamu fadri waz ha, zakat wa zakat empat je sebut sedangkan rukun Islam tu lima mana salah lagi mengucap dua kelima syahadah ha ni musanah kita tak sebut tinggal ha tu kata wa qad tarakal musannif dan sungguhnya telah tinggal oleh musannaf dengan mana tak sebut musannaf akan satu daripada Arkan yang lima Mana? Wahua ahadul arkan tu An-nutqubi syahadatan Iaitu berucak dengan dua kelima syahadat Ha gana tak ada sebut sini Misa bagi amal tu ni sebut empat saja Haa wa innama tarakahuni Soalnya wa isti'nah bayani Jawabun amal yuqa Soalnya katanya kan Musnah tak sebut Sedangkan rukun islam juganya Mengucak dua kelima syahadat wa inna ma tarakahu dan sungguhnya telah tinggal ia musannah akan nya akan nut qabisyahada dai tinggal menak sebut ni li taqaddumi Kerana karena terdulu oleh kenyataannya ha dia sebut dah duduk nyata dah tu kama yufiduhu kalamus syarihi seperti barang yang ha, memiliki akan nya oleh perkata syarah Ha, syarah bila sebut syarah dalam ni hak syarah ni kita kata ha iaitu kenaka pediah ha Sheikh Abdul Salam kalam syarah ha yang Sheikh Abdul Salam laakin tapi qad yuqalu terkada dikatakan begini innahu sabaqa min haytu madkhaliyatihi fil ima ha? terkada dikatakan ada juga orang yang kata Bahwasanya ha, tak pernah moni. Bahwasanya ha, terdahulu, ha, terdahulu kenyataan nut boleh jahad Itu sabakoh apapun nut boleh jahad terkadar bahwasanya dia tu telah terdahulu dari skia kira termasuknya di dalam iman. Ha, Bukak ada misa amasuk do. Ha, nah ha, Dulu Masuk dalam sekirah-kirah Anda kira amma iman Wa nuqufihil khulfu bit tahqiqi Ha tu dia kira kata Ha masuk dalam sekirah-kirah iman Bukan nak misal bagi amma Ha terkadang-kadang orang kata gitu Wahaza ghairul muradihuna Dan yaitu Apa dia? annahu sabaqa min haythu madkhaliyathi bil imad itu bukan murah kita di sini di sini nak bisa bagi amal hmm habis wa'lam dan ketahui ulemo annal madarofil islam bahwasanya setempat berkeliling pada islam itu <tutup> adalah ya'alil izani lil madzkurati iaitu atas mengaku bagi sekalian yang tersebut. Ha tu hak tepat keliling pada Islamnya iaitu alal izan. Ha tepat keliling Islamnya betul tu. Yaitu mengaku akan sekalian tersebut. Apa sekalian tersebut? Ha mengaku dengan syahadah ta. Ha tu mengizan dengan haji, Salah Atau tu mazkura. Ha ayil haji was salah aa apa dia lagi wusyiyam wa wazakah aa hak nak, nak benar mengaku tu wa hadza zahirun Fi ghairi an-nutqi aa dan ini kata mana an-madar 'ala al-iz'an lil-mazkura wa hi padalain daripada mengucap wa amma huwa dan adapun ia ia an-nutqu bi ada pemunca fala budda min usulihi ha, maka tak dapat tidak daripada hasilnya nyotri ha, tak dapat tidak ni kena ada ah ha, kena ada ah ha, masalah mengocak ni kena ada betul di lidah ada pemasaalah semaya puasa nu bukan bukan api Islam kena semaya maknanya izaan mengaku kata semaya tu wajib hang aku gitu ah ha, tuna kata tu nak nak kekal atas orang itu Islam mengaku kata sembahyang tu wajib mengaku kata puasa Ramadan tu wajib sekalipun tidak sembahyang tidak puasa hati kata tepat kelilingnya dok di izat ad. ada permasalahan mengucap dua kelimah syahadah hak tu bukan dok di izat kena kena mengucap betul bagi orang kafir nak jadi orang Islam tak leh mengaku dalam saja tak sekata tu tak lek kena kata tu kata la budda min min husulihi adapun ia ia anudku maka tak dapat tidak daripada berlakunya daripada adanya nyanutku kena kata sungguh kalau dia tak bisu juga tidak alah hukum muslim ha walaupun dia dak kecek islam ana oh ya ade orang bahasa pandan ni ha, bahasa orang kukup yang duk jera dengan orang islam duk berkawan dengan orang islam kita ya, tengok bila si laku perbuatan tak Ya dia kecekap nah, punana kadang-kadang kalau orang luar mai tak senang dia kata dia tu Islam. Buah ke kadang-kadang rupa parah pun kita panggil meh aa, ada, misl, ada misl ada misl kita kata meh. ya sama kan ilmu Arab misl. Buah ke tengok rupa tu misl. Ha misl orang-orang orang or, Islam. Ada misl orang Islam, ada meh orang Islam. Rupa hang tak. Kalau kau tak royak tak tahu tu. <kohan> Mau tahu tak tak ni nak nak siapa? Ha siapa? Mengkata orang Islam ke bukan orang Islam? Orang Islam ha bukan. Ah ha, aku kata orang Islam nampak serupa orang Islam kecak pun. Ha hantu kadang-kadang lagu tu nak orang ni. Ha tapi selagi mana dia tak mengucap asyhadu Allah ilaha illallah Walau kecak pay agama Islam pandai pun tak Islam. Ha sabit dia kata amma huwa fala buddha min husulihi. Ada pemucak tak dapat tidak daripada hasil. Tidak tak hukum muslim. Haa bila dia mengucak pemuleg gitu gini hukum dah dia tu muslim. Boleh jadi muslim dah dia tak semaya siapa belum islam. Ah ha, tak apa. Bila tanya orang um, kan orang um, tak semaya. Haa oh, tahu dia tak. Kok malah. Ah ha, menjadi orang islam dah. Tahu dah. Kata aku jadi orang islam kena semaya. Tapi dia jadi malah lagi semaya. Haa mengaku dah kata kena semaya. Haa mengaku. Ah hati apa islam. Ada izan tak apa? Ha, tu makna kata sekarang dia kata Wa'alam annal madara fil islam tu Kainun alal iz'ani lil mazkurati ha, tu ulas sekali lagi Haa Semaya puasa zakat haji itu ha, tu tepat pilih benarnya Iaitu mengaku akan segala yang tersebut itu ha, Al mazkurat iaitu Minal haji wa salah wa siam wa zakah Itu mazkurat ada ha, dia mengaku tak apa dah wa dan ini kata mana kaunul madar fil islam tu zahirum fi ghairi nutti nah ha, kau tengok sini al mazkurah termasuk apa ka panutki lima lalu lah aa fatu zohi pada lain daripada nutki lain pada mengucap bishahadateh Adapun ia mengucap dengan dua kalimat syahadat itu tak dapat tidak daripada hasilnya hasil nufki kena ada sungguh kena mengaku sungguh di lidah kena mengucap sungguh Ah habis summa huwa ah ha, kemudian huwa iyalah Yufidul izana lahu wa li ghairihi an zalika La yakhruju anil iz'an ha, Kemudian ha, Tak dapat tidak daripada hasilnya Kemudian Iyalah nutba tu ha, Memberi faedah Iya akan iz'an ha, Bila kita mengucap dah ha, Orang yang Orang yang bukan Islam Bila mengucap dah Memberi faedah Iya akan iz'an Lahu wali ghairihi ha, Mengaku itu jangan bab Ah nak pigna kena husul dulu. Ah tu dia. Ah itu nak atana tumma huwa tumma ai ba'da husulihi. Ah nah tu dia. Kemudian arti selepas pada hasilnya nutku barulah ia nutku tu yufidul izan lahu awali ghairi. Ya ha, tak apalah. Hmm. daruratan zalika ah daruratan zalika kita nak katakan dalam tempat ni Aa, lebih lagi pula ah Bahawasa yang demikian, yang demikian itu Jelas sekali Bahawasa yang demikian itu Tak keluar ia Anil iz'ani Tak keluar ia Daripada iz'an mengaku Birisalati Sayyidina Dengan jadi rasul Oleh penghulu kita Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Bahawasanya annutqu bisyahadati ta tak keluar daripada mengaku dengan kerasulan tu fabil jumlati a fa aqulu qawlan multabisan bil jumlah maka aku mau kata dengan secara kesimpulan ah ha, kesimpulannya beginilah kalimatus syahadataini ah ha, ucapan ha, ucapan dua kalimat syahadah tu Takfi memadai ia Kalimah itu dari dirinya annafsiha Dari dirinya di kalimah itu sendiri Waghairi hada dari yang lainnya Lain pada kalimah Bani itu pun ni Fahiyak kalimah itu seperti seekor kambing Minal arba'ina daripada 40 ekor kambing sekarang kambing tu boleh menyuci tu zeki Menyuci ia, ia syah Nafsaha akan dirinya Waghayyuraha dan menyuci akan yang lain yang lain daripada syah Lain daripada diri kambing Mana? 39 lagi aku ha, mana saya nak misal? Haa, gini ya Kita pegaw kambing Cukup syarat zakat ini Kena gibak zakat dalam pekoh Haa, nak? Bila kita pegaw kambing cara nak wajib zakat tu selain pada cukup tahun naknya sampai sampai qodah jadi kerana oleh syarak Kodah di menurut oleh syarak ya panggil nisab nah ha, kena tahu apa nisab banyak mana nisab kambing 30 40 ekor ha kita kira kambing kalau tak sampai 40 ekor tak sampai nisab tidak mewajibkan zakat bila kita pegawai kami 40 ekor Setengah syarat-syarat lain cukup dibersebut di sana Awak jiklah atas tuai tu Atas tuai pegawai kami tu Awak kena keluar zakat Zakat berapa ekor? Sekor ya ha, Dalaupun 40 ekor kami Dicabutlah zakat sekor kami Hampirnya hampir hampir setahun Cabut sekor Cabut ha, sekor niatkan zakat Inilah zakat Aa ha, kambingku inilah zakat hartaku. Nah, ha, hak pengamuzak leraanku. Niak udah sedekah kambing tu kepada orang yang mustahiqin lil zakah. Ha, bila sedekah kambing seekor tu menyucikan 39 ekor lagi. Kalau cuba kita tak keluar 40 ekor kambing tu dalam kotor maknawi. Ha, panggil hal terharam sebab tak keluar zakat. Ah tu dia ibarat benda najis. Ah hara kita haa, pernah mendo pelewa kami itu. Ah sabaknya tak keluar zakat Bila cabuk seko keluar gak? Suci lah tiga tu. Suci lah. Bukak tiga puluh sembilan saja. kami waktu tu pun suci juga. Atau apa kata? Seko kami itu menyuci dirinya sendiri juga menyuci agak 39 puluh lagi. Aha, demikian juga mengucap dua kalimah syahadah. Setelah kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sucilah ucapan tu, jugak sucilah sembahyang puasa kok. Nah, bila hukum orang tu muslim, patu duk tangan mengaku tak apa adalah. Ha, nah, mengaku sembahyang wajib, mengaku puasa. Ah, tak apa. Tapi kalau tak mengucap dulu, mm Ha, tak semayer tu salah tak mengaku tu pun tak berlaku itu Tak jadi Islam. Ha, tak jadi suci dirinya kena mengucap. Ah ha, bila mengucap tu menyucikan yang lain dan menyucikan diri ucapan tu sendiri hukum muslim. Ah ha. bi kesimpulannya balas tu kalimatus syahada tan takfi an nafsiha wa ghairiha fahia min al-arba'in tusakki nafsaha wa ghayraha hmm. habis aa ha, qawluhu al-hajj